Book 2 86. 86 86 اسئله الماضي 2 Fragen Vergangenheit 2 Fragen Vergangenheit 2 اي welche krawatte hast du getragen welche krawatte hast du getragen welches auto hast du gekauft welches auto hast du gekauft welche zeitung hast du abonniert welche zeitung hast du abonniert من wen haben Sie gesehen wen haben Sie gesehen wen haben Sie getroffen wen haben Sie getroffen wen haben Sie erkannt wen haben Sie erkannt wann sind sie aufgestanden wann sind sie aufgestanden wann haben sie begonnen wann haben sie begonnen wann haben sie aufgehört wann haben sie aufgehört warum sind sie aufgewacht warum sind sie aufgewacht warum sind sie lehrer geworden warum sind sie lehrer geworden warum haben sie ein taxi genommen warum haben sie ein taxi genommen woher sind sie gekommen woher sind sie gekommen wohin sind sie gegangen wohin sind sie gegangen einer kund wo sind sie gewesen wo sind sie gewesen man wem hast du geholfen wem hast du geholfen wem hast du geschrieben wem hast du geschrieben wem hast du geantwortet wem hast du geantwortet